Välkommen till Livepodden. Du hittar oss på www.livepodden.com och på Facebook under Livepodden. Och de bofferkåta kåpefuskarna som ska vägleda dig idag är Moje och Samuel. Välkomna till den här veckans avsnitt av Livepodden. Nu du ju du redan hälsat alla ja. välkomna innan, men... Alltså, men det fan. kan du också få göra, ja, det känns nej, rimligt. Snällt. <laughs> ja. Nej, men, ja, det har varit fullt ös här uppe, men ja. man har ändå haft lite tid för att gotta sig lite i vad live Sverige har att erbjuda, kan jag tycka. Okej, vad har du att i då? Nej, gott att jag har snarare varit lite ledsen att jag inte kan vara med på ett live som heter så mycket som det var en gång. Ah, ja, sådant. det sagolivet sago Precis. Fan vad jag vill åka på det. Ja, alltså det såg superhäftigt ut och um, jag har för länge sedan nu, jag kommer inte ihåg riktigt, när det var arrangerat ett lite sago sagolive också så här i vinter. Och det var sjukt kul, alltså verkligen, hur kul som helst. Det var inte lika då, för det här var väl, man kunde vara liksom julbocken eller lite så här allt möjligt, lite sådana där grejer, men... Ja, så var, det, så var det inte riktigt på det jag höll i Men ja, nej, det känns Men man, så du höll i ett sagolive liksom Ja, jag höll i ett sagolive tillsammans okay. med Rune Nordborg och Jon Bergqvist Och det hette Midvinterblomman Eller Vinterblomman Någon av de två uh -huh. I alla fall Och då var det några släkten som träffades på en gård För att ha en liten live-jul Så vi körde lite vår take på julafton Sådär. Och sen så var det lite Mysterier och grejer Ja, nej, det var kul Fan, ja, men, ja Man of all trades Eller vad säger man? ja, ja eller något. Jag är ju faktiskt ja, men Också lite så här, jag ville så himla mycket Åka på Du, vad är mitt luftskepp? Krigshjärtalivet ja. Som var nu i ja, men Förra veckan Ehm Aha, nu bara inser lyssnarna här när vi spelar in skit och ja. grejer. <laughs> skit. Mystiken luckras upp lite. Nej men ja. jag vet inte. Jag, ja, lite för att det livet var ja, men så här, typ längre bort på samma bussresa som jag åkte hela min gymnasietid från mina föräldrar. Liksom. Okay. Alltså ja, mitt ute på landet utanför Örebro. Snopet att missa det nu. Ja men när man åker men, När man är här uppe så åker man hur långt som helst För att åka på live eller såhär Ja men, verkligen även åka, jag, men, jag har varit på live i Skellefteå och här Och det är ju men, i alla fall två timmar i bil Nästan ja. men, för att komma dit Härifrån Och men, då känns det så jävla pissigt Att missa när det faktiskt var Ett som man hade kunnat ja. åka på Som var i närheten av Ja men det Sket sig så, så blir det ibland Ja men det gör ju det Nej. Har du vinterlivet så någon gång ordentligt? Um, ja, eller okej. Okay, nu ska vi se här. Nej, det var ett som inte. Det var väl inte riktigt eh, vinter, och det var väl inte riktigt live. Det var snarare att vi hjälpte till Någon så här ungdomsinitiativ för något litet mini-live. Då var det ju rejält kallt i och för sig. Det var ju uh -huh. en massa långa och vantar och... Problemet är väl lite att man måste ha riktigt rejäl utrustning. När ja. man ska köra på vintern Men sen så det är det som vi höll då Där vinterblomman Sjukt kul Men vi var mycket fast Bakom kök ja, Bakom alla pannor och grejer innan ja, Men det var inomhus liksom så eller? Ja precis Så ja. det var på vad heter det Morjaberg, heter det Ett område i, i, utanför Tumba I Stockholmsrakten mm. Så det var inte så himla långt i alla fall Och det var bara en kväll så, uh -huh. så det var rätt så lätt för folk att dyka upp. Så. Uh -huh. Jag arrangerade som projektarbete på gymnasiet ett Oj. live som ja, men var ja, men så här typ. Ja, sommaren 2000. 8 blir väl Så var jag ju på Ingemans land Och det var det coolaste som någonsin hade hänt Och jag fick så jävla blodad tand för live Sverige typ Och bara så här typ Ja ah, jag måste livea Jag måste göra det här mer Jag vill göra ett eget Jag vill göra det nu Och sen så kom hela gymnasietrean Och bara så här typ Ja ah, men nu måste jag Ja ah, men jag gör ett live Det blir askoolt Först skulle jag göra ett jätteambitiöst Lovecraft live Oj. Som gick åt pipsvängen <laughs> det, det var alldeles för ambitiöst För att jag skulle klara av det Um, så, så här typ, en månad innan ja, men, så här, projektarbetet skulle lämnas in och man skulle skriva rapporter och skit så, ja, men, så här, drog jag mina kompisar till och bara sa: ah, Det här funkar inte, jag gör ett posta Live. Uh, projektarbetet skulle in i februari. Så, så här typ, av mitten på januari så letar jag rätt på en så här, typ skogsbit mitt ute ingenstans. Ja. Um, och ja, men, så här. Drar dit mina närmsta vänner och nu ska vi posta på och um, Slänger ihop en vision, ja men, tilldelar roller till folk lite sådär um, och ja men, börjar fixa. Och livet blir bedrövligt. Så här, ja men, dels för att det är så kallt och så mycket snö. Ja. Så att vi stackars, ja men, vad var det, 16-19-åringar, ingen hade så här ordentliga vinterkläder. Jag hade gummistövlar och, <laughs> och ja, men, så här frös in till benen hela den här kvällen. Och vi sov i ett så här, gammalt 50-tals ja, ja, ja, sommartält. Inte så väl isolerat. Helt nej, nej väldigt, väldigt mycket inte så. Och det kom dagen innan livet skulle börja. Kom det 20 cm snö. Oh. Uh, och då håller vi på så här, typ panikgräver latrin mitt ute i skogen. <laughs> jag och han som jag tvingade att göra det här med. Um, och sen så kommer det folk och då natten innan så sov vi hemma hos mina föräldrar, 10 pers um, Och sen så skeppar mina föräldrar som var riktiga jävla champs på det här De Och bara här, okay, servade hellre. med varm choklad hela den här helgen och ja, men, så skåns och grejer, bästa föräldrarna har jag uh, Åker ut, då har det kommit 20 cm till, men har slutat oh. snöa så alltså, vi bara ja, fan lugnt Uh, natten under livet kommer en halv meter till Vi är ja, men, totalt fff. Det är så mycket snö Det är hur mycket snö som helst Och vi vet inte vad vi ska göra Någon vaknar och kräks för att det är så kallt nej, Och där bara så här typ ja, men Vi hade så här koreograferat en cool slutgrej En så här typ ja. en fight on power i, det här lilla, uh, I den här lilla gruppen Och vi bara nej vi avbryter det här Vi skiter i det Så vi åkte hem till mina föräldrar och kolla på Rocky Horror Picture Show istället <laughs> Oh, shit. Det var mitt andra live. Ja, vi hade ju snarare problemet att det inte kom någon snö. Vi, vi ville ju ha det här snöfisk, uh. säga, jul och allt sånt där. Men det kom typ två mm natten innan. Så det, det funkade. Det, man fick ändå lite så här julkänsla. Men vi. Det kändes lite snopet, så här, nu ska vi göra Ett jullive Och det är bara grått och brunt Överallt, <laughs> inte alls något tufft Men det blev okej okay i alla fall ja, men, men det är väl ändå typ klassisk svensk Jul, ja. om man tittar på Hur det ser ut i dagens Jo, ja. jo det, det, det är väl sant Klassisk svensk jul och midsommar ja. <laughs> Det ser likadant ut Ingen vet varför Man skulle egentligen fira en jul med att göra ett midsommar live <laughs> Ja, ja, ja, ja resan jävla midsommarstång Och så här typ Tvinga folk att äta jag som och blomkran i år. Ja. ja. det var fint. Det var fint. Ja. Ja, men så, så lite sagoliv så det där. Det känns ju himla mysigt. Mm. Men en grej som jag har tänkt på lite här här under veckan är det här med. Vi var ju på. Krigshjärtat tillsammans. Mm. Och ja, vad blir det två år sedan? Krigshjärta sex är det. Så kommer jag ihåg väldigt tydligt en, en scen eh, där vi det var en omtagning av en strid för någonting hade ha, blivit fel. Ja, så bli? första striden funkade inte så man fick Nej. göra om liksom. Precis, det hade blivit något konstigt med kommunikationen, bla bla bla. Alltså ja, det skulle vara omtagning i alla fall. Och vi i vår bågskyttegrupp då drar ut i skogen och håller på att börja. Och jag kommer på att jag, har inte, jag hade inte kollat så där mycket på stridsreglerna. För jag hade ju ingen rustning, ingenting att bara men Jag går ner på vad som helst, alltså whatever. Uh, when in doubt, gå ner liksom. Um, och sen så springer jag ut där och så börjar vi skjuta och hej och fram och tillbaks Och sen så drar någon fram en pistol, tittar mig i ögonen och smäller av liksom och jag bara, nu ska jag väl döva så jag lägger mig ner får en liten slystump in i sidan typ, eller alltså, så dramatiskt var det lite. det gjorde ont och det sved och det blödde lite lite grann men, <laughs> eh, men det var, ja, gjorde hål i alla mina kläder det gjorde det i alla fall eh, och gruppledaren då kommer, kommer fram sliter tag i mig och bara, upp med dig äh, ditt hibla kräk, sluta vara så feg upp och hoppa och då var det tydligen så att krutvapen hade liksom inte riktigt den här ja, kp skrien. Ja, utan... De nerfades mellan femman och sexan, vad har jag för mig Ja, det var något sånt ja. där uh, Men jag, jag, jag hade ju bara inte kollat nej. Det var ju bara mitt fel <laughs> Men så håller på då, han står där i en god fem minuter och bara sliter i mig Jag jag bara, fan lägg av, jag har ju gått ner här, Skärp dig. Aj, nej, nej, jag kan inte så här. Till slut så bara ger han upp och fortsätter men att, att, att det här med, att det här med liksom stridsregler och grejer att ja. det, det är ju ett rätt så hett ämne Och det är ett jäkligt viktigt ämne ändå Att kunna liksom bena ut alltså, Finns det något optimalt system, tror du? Alltså, jag vet inte Jag tänker att det, det mest optimala stridsregelsystemet Vore att alla livefighter ja, körde ja, men så här typ OS-i-fäktningsregler. <röks> ja. Så att man, så att det, man hör en äh så fort man har tagit en träff. Och används ja, så här: typ, ah, nej, men, ah, Jag går ner! Jag går ner! <röks> uh, men, men så här, ja, ty, tydliga ja. markörer. Men för det har väl jag också tänkt på: Det finns ju inga. För Live-Sverige, och det är väl så här: typ ett signum för Nordic Larp att man försöker eftersträva en så realistisk. Vision som möjligt. Ja, alltså, men ja, men så här, typ allt ska vara, så mycket som möjligt, ska vara 1500-tal eller 2000-tal ja, eller ja, men, immersionen. Så. Ja, men precis. Mm. Um, och det går ju inte riktigt på strid. Alltså. Nej, alltså. det, oh, det, här, det, här, det här, Jag tycker det här är jobbigt, alltså. För, för jag älskar ju verkligen så immersion, jag vill ja. liksom verkligen leva mig in i allting, allt det där. Men det blir ju konstigt när man vill ha mer strid också. För å ena sidan så är det så det känns ju orimligt att man ska ha laddat upp, sitt massa kläder, bla bla bla. åkt ut till ingenstans och sen så typ blir du dödad det första som händer. Ska mm. man åka hem då? Alltså det funkar ju inte heller. Ska, då ska man byta sida? Alltså det, det blir bara fult. Ja. men um, Eller taskigt. liksom. <laughs> eller så som, ja, som på krigshjärtan nu vi slogs i fyra dagar och jag tror inte någon dog liksom. Jag tror, jag tror en hem eller någon dog i vårt camp för han behövde åka hem tidigare har jag för mig. Ja. Ehm, ja, men... Och gjorde ja, men så här, typ en så här lång halvdags sjukvårdsen scen av det som ja. satte så här stämning på hela. Men ja, återigen. Ingen dör liksom. Nej. På krigsliv. Ja, det, det är lite konstigt så där Men jag vet inte, det känns fortfarande som någonting som man, man kan liksom inte komma ifrån det. Nej. Det, alla ska ju få vara med och man, alltså Har man betalat och ansträngt sig Så klart man ska vara med så länge man kan Ja, liksom. nej men, och men, så här, ja, krigshjärtas fall Har man betalat Och sen så har man sytt men, knäckt kläder I veckor i sträck oh. Och men, man har lagt ner så mycket tid på det Man kan inte åka hem för att Någon är bättre på boffra nej. Ehm, Speciellt för då skulle alla Koncept bygga på spjut <laughs> Spjut och sköld Det skulle vara ja men här, ja, men Överallt skulle det synas som de här Grekiska spartankrigarna ja. det, det enda karaktärskoncept som skulle Fungera på ja. ja, Kanske, kanske lite pillbågar också An, alltså, här, vi, ja, det... vi, vi, vi, vi fick inte Så mycket stryk Eller, alltså, Jag fick omåttligt mycket stryk mm. Det var alltid allt i slutet av en tid så flögde en pil, ursäkta, och träffade mig i vänster arm varenda jävla gång. Alltså, det är, det är någon slags mirakel. Men ja, så, så blev det. Så kan du gå på det. <laughs> Nej, men för att, alltså, jag har. Men jag måste säga att jag gillar ändå grejen så där. Jag vet inte, jag blandar ihop det här väldigt mycket med Granlands stridsregler för att jag tror att Granlands stridsregler var lite tänkt att efterapa krigshjärta. Tror jag. Nu mm. hoppas jag inte är Granlands arrangör och kommer att lyncha mig för att jag säger så. S men eh, Drar har... i sitt hår och skriker högt och hatar krigshjärtan. <laughs> Moj, det jävla skit. Vad fan håller du på med? Ja, nej men... Um... Men att det här, att det blir på något sätt lite rollspelande i det så här, ja men har du en hjälm för att vi, de, de vill ha promotat hjälm är coolt mm. um, och dessutom blir det ju faktiskt lite säkrare alltså pilar flyger, hej vilt och mitt i striden stridens ja. heta kan det hända någonting. Samtidigt som det är asjobbigt att ha hjälm <laughs> alltså ja, ja, så ja. man måste ge någon typ av bonus för det. Precis, då tål man liksom en träff till, ja men mm. typ så här, det här med KP. Uh, men annars så är det liksom Ja, uh, om du har en plåtsrustning, då finns då hjälper bara tvåhandsvapen som spjut eller tvåhandsvärd eller något sånt där. Och man kan skita i alla pilar och enhandsvapen inom en viss, alltså måttlig gräns då förstås. Hoppar du på liksom 40 stycken med knivar, då du kör det, i alla fall. Um, så, jag gillar det. För det känns lite logiskt kan jag tycka. ehm um, och det känns som att man inte står där och räknar poäng. För jag gillar mm. skarpt det här med, med KP. Så här, ja men så här. du är ju människa, då är du två. Sen är du på en gambe, då får du plus en. Ringbrynja plus en till och hjälm plus en. Då ligger du på fem KP eller vad det nu är. Och sen så ska du stå där och räkna... Träffar liksom. Oh, ja, och komma ihåg det, det två damage Och det blir bara som så här det blir för mycket dataspel tycker jag. Alltså, ja. Ska man sitta där och, och liksom räkna under striden, alltså och dessutom är det väl större chans att man misstänker att någon annan kåper fuskar då också. Ja, och man blir skitpist när man, när det händer, eller Alltså, ja. ja. Jag, jag är ju van airsoftare så. Ja. Um, och där är det ju Alla har ett i liv Alla kan ta en träff Jag har Något en, enstaka live jag har varit på Så har det funnits regler Där vissa kanske kan ta två träffar Men överlag Men, 90 men då är de Rambo liksom. ja, ja, nej, men Eller, ja, nej, men Jag var en sån i somras På ett mutant live Och då var jag mutant Jag ja. hade djurnäsa och allt ehm, Christ. Ja, men, Och då det, ja, men då, då, då, min mutationskraft gjorde att jag tog lite mer stryk än andra mm. uh, typ uh, men ja men, men det bara men det här gör ju för just Airsoft är det så svårt att ha koll på vad ja, men för du kan du ser sällan om du träffar någon jag precis, att, jag men, det är för att den en äh, liten gul eller ja, ja, men precis. Men den där jäven, han är 20 meter bort. Ja. Och man sprider. Men man kan missa på det. Av, man kan missa på två meter. För airsoft är allt annat än ja, en typ accurate ja. i något avstånd överhuvudtaget. Om du inte har lagt ner mycket pengar på det. Um, så men, det är svårt att verkligen ha koll på om man träffar. Någon annan, och då speciellt på så här Storspel som ja, men Berget Till exempel och grejer, där det är ja, men 4 pers Och massa bilar och maskinivär Just, Överallt det, det låter så jävla häftigt Det är coolare än vad det är <laughs> Va? okay. Det låter coolare vad det är, jag okay, menar. Okay. <laughs> det är coolare, det Tycker jag Men då blir det ofta så här typ, ah, nej, men Den där sidan, de fuskar De tar inte träff efter ordning De, äh, de bara springer runt Och äh, ignorerar skit Och sånt där Um, och det är jätteirriterande För antagligen så Många, många träffar kanske man inte känner. träffar i ja, men så här, ryggsäcken märker man inte det. Nej. Och adrenalinet flödar. Jag, jag har fått reda på att jag har sett på video jag tog en träff i ansiktet men hade sånt jävla adrenalin påslag att jag bara, ah fan! <laughs> ja, men så här typ. ja, men om man springer i ris och det slår saker mot ansiktet hela tiden för man får ja. någon gren. och liksom så. Här, det, då är det omöjligt att alltid veta och alltid ha 100 koll på om man dog eller inte Nu låter jag som värsta fuskaren Och nu, om granlandsarrangörerna sitter Och drar sig i håret för vad du säger Så sitter det så en hel hobbyverksamhet Av airsoftare och bara så här typ Vad fan säger han? Han ska dö! Ta träff då! Men alltså, det är ju lite så Speciellt om man tänker på så här rustning Eller liksom tjock utrustning För alltså jag känner också det. Så här, står du där med: ett, med liksom så här, du har en gambezon det är ett tjockt lagertyg, mm. liksom en fet plåtrustning och sen så kommer någon om är väldigt lite kraft liksom slår dig... Jag vet inte om du har en ryggplåt i ryggen till exempel. Ja. Och du håller på att fäktas med någon annan. Alltså, det är inte helt otroligt att man inte känner av det. Men den andra sidan, då, som kanske har gjort världens snyggaste manöver för att komma dit eller någonting. Blir ju lätt och frustrerad liksom. Men vad fan, nu gjorde jag allt det här Och, det, och jag följde alla regler ja, jag, uh. allt, alltså, jag förstår ju att man blir frustrerad också oh, Ja, jag är herregud uh. Sen finns det väl gränser alltså, Jag har ju sett folk bryta spel För, för att man har blivit frustrerad Över, över liksom, fuskande så mm. Och alltså Vid det laget är det väl lite Alltså på något sätt, take the high road liksom, men ja, ja men jag vet väl inte väl det var Och kanske, ta så det, det känns efteråt ju, Ja precis, men det känns ju också lite som att Det kanske inte bara är det man är pist på då, alltså jag menar Nej. Jag känner få personer, alltså jag, jag skulle kunna Bara börja, jag, jag har blivit så jävla Arg på folk jag har bott ihop med För att de inte har diskat det efter sig ja. så, Små skitsaker, <laughs> men vi har fan sökt Att man diskar när man lagar mat um, och, Men då är man ju man är ju aspist på annat skit. Jag tänker att. Ja, eh, ja, men, ja, ja men så här typ. Ja, för live är, man är ute i skogen, man är utanför sin bekvämlighetszon väldigt ofta. Um, och man har jävligt höga förväntningar på skiten. Alltså, men blir det så? Ja, men man äter dåligt, man har lågt blodsocker, och sen så kommer den där jäven och fuskar. Jag skulle också bli pist ja. Alltså, jag, jag, jag skulle också kunna bryta live för en sån grej, tänker jag. Ja, um, men, många bäckars små liksom. Jo, och det är ju alltså som Jag kommer inte ihåg vad som sa det Det är så himla bra sagt um, Men en hungrig liveare Är en dålig liveare ja. En kall liveare är en dålig liveare Och alltså det går inte det, det är väl där som man kanske kan Det kan vara svårt för vissa med misärspel Och sånt tänka uh, För att då är man kall och blöt och jävlig Men ja. uh, Alltså att Det, det suger musten ur den Och man har inte alls samma tolerans för alla möjliga små saker som man har i annat fall. Nej nej, alltså uh, ja, men, ja, mitt, mina sämsta live har kommit ur har aldrig kommit ur, annars ja, här dåligt spel eller dåligt arrangemang, utan har kommit ur världens sämsta väder eller ja men ja. så här typ huvudverk som inte släpper eller liknande. Alltså och ja men, då har allt blivit dåligt du har, har, har alla varit fuskare Och ja, bofferspel funkar inte Och man uppmanades aldrig till bra spel Och allt gick åt helvete Men man kan ja, men, ja, När man är i skogen Men när man tittar tillbaka på det så inser man att ja, men fan, Jag var bara på världens sämsta humör För ja. jag hade inte ätit ordentligt Eller ja, whatever mm. Ja men verkligen um... det, är, det är sjukt krigigt ibland alltså. Och det, det hör väl lite till hobbin På sätt och vis Men alltså Finns väl, alltså i, ibland händer ju grejer man inte kan förutse, eller sådana ja, här eller man blir sjuk, eller något sånt ja. Så Det, det händer. Um, och Då är, är det ju ofta en avvägning. Då, liksom så här, ska jag typ åka hem? Mm. Eller, eller, eller ska man bara kriga ut och se om det förbättras? Liksom, ah, man kanske ligger i bilen någon dag och ja. bara är sjuk. Liksom. Men eh, vad heter det? Nu hamnar jag ju på ett litet sidospår här Men ja. man, fan, låt oss utforska det Har du åkt hem från live någon gång så liksom Alltså, ja men bara helt, fullständigt gett upp Slängt långfingret åt alla riktningar och bara dragit ja men Jajamensan eh, Det har jag det här är en lite lång story Så håll, håll i hatten nu För nu hände det Oops. Eh, Nej men vi skulle åka på ett ödesväv live Och eh, vår plan då för att göra en längre historia, en lång historia ännu längre. Mm. Jag, inte, jag vet inte om jag har jättebra koll på Ödesväv. Okej, Ödesväv. Så det är den föreningen som Eleria sprang ur sen. Och det är klassisk eh, high fantasy. Eh, Mörker, Alver, Alver, eh, I för sig så är Orsherna lite mer humana, även om de kanske brukar vara och kan fortfarande, alltså. Har mer interaktionsmöjligheter och sånt Men annars väldigt klassisk fantasy så. Ah, okay. Och med fokus på deras tre delar Vad är det? Stad, skog Slagfält, typ så här eh, Har de någon motto här för mig eh, Och vi skulle åka dit och spela Någon slags eh, sjöfarande folk. Alltså, oh, Gud vad vill jag vill göra det här igen eh, <laughs> det, det låter jävligt bra ja, Det är sjuk, Det var sjukt coolt eh, Och vi försökte dra upp lite människor För vi skulle bygga en båt Um, eller ja, flytbrygga med reling. Um, så det, det gjorde vi efter mycket om och Det var väldigt stökigt och vi ja, kände oss som galna professorer hela gänget när vi satt där och räknade på flytkraft och fan moster. Um, men av de åtta som vi skulle vara så var det i slutändan bara fyra som, som var liksom med på det. Men ja, whatever, vi skalade av lite på båten, slängde upp den på... Um, släpet och åkte iväg. Och Arrangörerna hade sagt till oss så här, ja, men jag kommer inte ihåg exakt vilka dagar det var men, så här, men kom på torsdag och vi bara nej men vi kan inte vi åker fredag efter jobbet. Um, så gjorde vi det, åker dit det var inte så himla långt eller någonstans i Dalarna um, vi kommer dit, smäller ihop båten lastar på allting och sen så ror vi ut till en ö på den sjön där de hade där och slår upp läger liksom. Det tar oss Fyra timmar kanske, allt som allt. Och bara, ja, yeah, nu är vi redo. Eftersom att han sa att vi skulle komma på torsdag, vi kunde komma på fredag så antar vi att livet börjar kanske. Lördag, söndag, någonstans där liksom. um, Ja, vi sover och det börjar regna. Och det här regnet släpper inte. Inte någonsin. Uh, förrän sagan är slut. Det regnar mer eller mindre under den här tiden? Ja, vi, och vi, det är blött och vi har ett litet tält och det börjar bli tråkigt och vi säger ah, fan... Um, sen kommer arrangörerna ut dagen efter. Inspektera lägret. liksom så bara, okay, ja, ja. Och vi glömmer bort om någon anledning och frågar när live börjar. Um, vi, vi skäms nog lite. Uh, och sen så dagen efter det så bara, ja, ah, men nu har väl live börjat. Eller? Så vi gearar upp, uh, rör ut lite. Och det står fortfarande så här Bilar på vägen. Och vi är bara, men vad? Fan? Och vid det här laget börjar vi bli riktigt ledsna. Alla är stormförkylda. Um, och Alltså vi hängde ut kläder när det bara duggade. Och de blev torrare. Det är, alltså det är helt absurt. Och det var det här, och det, åh, och det var så cool och allting. Ja, men det slutar helt enkelt med att typ fjärde dagen in eller något sånt där sjukt från att vi hade kommit dit. Så är alla så jävla assjuka och så bara, men livet börjar i övermorgon typ, nej men imorgon i alla fall och vi bara, nej alltså fan det här får räcka vi pallar inte mer, så vi drar ihop våra grejer, packar in det i bilen donerar båten lite snabbt till arrangemanget <går> plockar ut våra pengar som vi betalar för livet och åker hem är sjuka ett par dagar och sen rollspelar Resten av ledigheten <laughs> Nej men alltså det sögs så jävla mycket Men det är någonting jag önskar Att vädret fortsatte vara dåligt Den gången också så det var lika bra att vi åkte hem Men det är ett koncept jag önskar att vi Hade fått köra För det var, ja det är coolt Ja, är det jag har en liknande vi skulle åka till eller det heter contagia livet som var ett schysst arrangemang liksom så här ja men postapock för jag åker tydligen bara på postapock skit. <laughs> eh, vad heter det? Och eh, ja men storyn är alla människor har dött i influensa liksom. Den smitta drog över världen och sen kom ett krig och nu lever folk kval, liksom. nej men precis. Och de som gör det är konstant oroliga för att bli sjuka. Ehm vi åker på det här livet och vi, ja men, vi, vi kommer, ja men så här, typ, börjar eh, om det var torsdag kväll ish Så vi kommer torsdag eftermiddag och sånt. Eller nej, fredag kväll bara hur som helst. Ja. Um, och vi bara så här, ja men slår upp vårt läge. Vi, kom, vi är inte del av själva utposten som det handlar om, eller så här bosättningen. Utan vi är en så här kringresande handelssällskap som heter Bilen- Återigen, ett så här ja. koncept jag vill gärna återvända till. Och vi, var en så här, vi, var, vi fyllde väl vår bil med 5-6 pers typ och ja. åkte på det här. Um, bilen är fullsmockad. Vi har fyllt den till bredden. Vi kan inte få in mer hur mycket mm. vi än absolut skulle vilja. Um, och vi har gjort så här, jag har lagt ner massor med tid på att så här, fixa schist, posta på gear. Vi har gjort latexvapen. Och, hela men, paketet. Hela liksom. paketet. Uh, och vi åker dit. Uh, till arrangemanget uh, Vad heter det Och lagom till För det här är i Stockholm på, en, uh, på någon ö typ uh, uh, uh, nära Bromma uh, Typ okay. mm. uh, Låt mig visa en karta och Jag kommer bara peka på det Du kommer se att det är ganska nära Bromma Men uh -huh. min lokalsinne för Stockholm är inte det bästa uh, Hur som helst Så vi kommer dit, vi sätter upp vårt tält Och precis efter att vi har satt i upp vårt tält Så börjar det regna Um, så här Lite smått Vi lagar lite mat så här, innan livestart Och sen så är det så här regel Vad heter det, genomgång, genomgång och sånt, och, ja. men, så här, Klassiskt, fortsätter regna Regnar, regnar, regnar um, Och sen så drar livet igång um, Och vi är Lite utanför byn um, och i, I våra tält Och bara försöker ja, men skapa handelskontakter Och grejer, men hon som spelar Ledaren för våran grupp ja, Blir förkyld vilket betyder att hela så. våran grupp Sätts i karantän <laughs> Så hon blir Off förkyld Nej. Jo, Och arrangörerna inser Det här problemet, att vi kommer inte att ha roligt Off, för våra, Nej, vi visst. har karaktärskoncept Som bygger på att vi spelar mot Övriga bosättningen liksom. oh. um, Så de försöker göra allt Men ingen annan Eller de flesta spelarna spelar på att Hon är förkyld och går runt och hostar Så vi sätts i karantän när regnet faller Och vi bara så här typ Vi får inte lämna våra tält Och försöker hålla igång en brasa Men vi har inte Vi glömde bort det Vi hade fyllt bilen med allt annat Utom torvved Så vi bara så här typ Börjar säga ja. panik försöka hugga ner träd som står Ja men så här typ Försöker göra någon typ av vindskydd Liksom försöker att här, Dels engagera oss och göra grejer Men också bara Få värme någonstans ifrån Och sen så bara Nej det går inte Då har det kommit en hur mycket regn som helst, det bara öser ner Det är värsta regn och vädret jag någonsin varit med om Och den här förkylningen har spridit sig till resten <laughs> av gruppen Och alla sitter och snörvlar och känner sig total misär Så vi bara, nej faktiskt, Långfinger. Nu, ja. Alltså, ja, arrangörerna försökte hålla kvar oss För de insåg att, ja men, ja Men då hade det, det hade, man hade nått någon punkt där Det här är inte roligt längre nej, det, precis. Ja, men, Och man, man hade mentalt gett upp och det, är så svårt, det var så svårt att för, vi försökte komma in i spel igen um, så här, och menar, försöka hitta rätt läge och komma tillbaka. Till, men det gick inte. Allt var blött. Alla var dyngsura. Så, ja, sög, vi, vi fyller bilen med våra prylar igen. Vi drar. Så fort vi har lämnat Stockholm i innerstad så slutade regna. <laughs> jo, men det, det, det är alltid så. Det är alltså ja oh. nej men alltså för, för jag menar jag kan inte komma på någonting annat som har fått mig att så här, åka hem inte, jag inte faktiskt göra det i alla fall. Det är, visst man har blivit så här och någon som har betett sig jävligt illa kanske emot en om man bara alltså, det här är Men då tar man det med arrangören Så mm. brukar man kunna lösa det liksom. Men just det här när man mår dåligt alltså då då är det liksom inte inte värt det längre för alltså till exempel på krigshärta, stort krigsliv, nu var det väldigt lite det men det var kanske lite mer under sexan. Mm. Så gjorde ju folk illa sig på riktigt. Ja. Liksom. Och jag vet inte exakt var, varför allting var, om det var för att det var något fult bofferspel eller för att de trillade och liksom stukade foten eller någonting. Men jag har alltid haft tur med sådana grejer. Den värsta bofferskadan jag har ådragit mig var precis efter ett live. Och det är någon som skulle visa ut spjutfunka och bara dunka mig rakt i ansiktet. Det finns på film någonstans. Så om ni har det här, mig Moje som blir dunkad i ansiktet av ett spjut och säger, jag lättar lite grann och flyger bakåt. Det ser sjukt snyggt ut. Så, så, så vill jag gärna ha tag i det ja, igen Vi i redaktionen ser ja. gladligen att det här länkas till oss. Uh, nej, men så här, och Sen så, wow, så var man lite yr liksom så här, Så satt man ner i tio minuter så var det inga problem sen. Mm. Um, men om man ska återvända till så här ursprungstemat, alltså stridsregler, för det kommer jag på nu. Det här Contagia-livet ja. hade en av de sämre stridsregler jag stött på, tror jag. Oh. Um, för där kunde man dö. Alltså dö, dö. Liksom. Dö, dö. Ah. Och det men, och, så här, livet var en postapock med boffervapen. Och vapenreplikor, liksom så. Airsoft-vapen ja. var det flesta använde, men ingen sköt kulor. Nej. Eh, man hade ingen ammunition till sina vapen. Men, ja, men grejen var att... Så det var att leka krig i skogen. Det var ja. pang! Pang, du är död! Eh, vilket resulterade i att så här, folk... Eh, ja, men, alltså, så här, jag kunde inte bestämma... Om jag skulle överleva livet eller inte. För när som helst kunde det komma någon och bara pang, pang avrätta Åh, mig hem, liksom. liksom. Ja, eller Gör en ny karaktär pang. Oh. Uh, och, I mean, all, all, hela det ansvaret låg på, uh, I mean, på den som skjuter. Oh, den som ja, skjuter bestämde om man levde. Och det alltså. Logiskt sett, alltså så här inlevelsemässigt så funkar ju det. Alltså rent på papper tänker jag mig att det här för det gav, det, det, alltså på, på ett bra sätt, jag, det jag menar är att jag förstår varför han körde med det systemet. Absolut, för ju. att ja, men, om, om man nyktert tittar på det och analyserar det lite så känns det som ett system som borde ge mer allvar till striderna alltså mer men, så här, ja. typ, men, att fighta skulle helt plötsligt betyda någonting man förväntades vara rädd för att hamna i strid Precis. för man kunde dö och, och den här grejen med att mm. alltså, någon av ens vänner kanske dör för, mm. det, för det är en så grej som, som kanske, det, det tas upp ibland och då tar man det till det väldigt extrema så här. då är det för, oftast för att någon åker hem eller måste gå och, mm. och jobba eller någonting um, men att någon karaktär dör och då ja. blir det alltid så här en enorm grej av det och alltså absolut ja. det, det blir coolt men just den här jag tänker på som när man ser på så här krigsfilmer och så mm. där folk är bara nedstämda och det är tungt den tunga stämningen och sen försöker de skämta lite och det blir och alla bara ja. liksom tittar argt alltså den där tryckta jobbiga ångeststämningen ja. inte, alltså, man får inte riktigt ut det på samma sätt. Nej det är jättesvårt att komma åt. Annars, liksom tänker jag ehm, Speciellt ja, men så här, på krigshjärtan var det krigshjärtan ja, ja, precis, det var när någon i lägret Behövde åka hem tidigare och faktiskt dog Som det mm. vart den stämningen ja, men, men då var det ändå ett krigslajv ja. Problemet med livare Har jag upptäckt det är att alla är stört Krigskåta ja. Ehm, ja. Och, och man, man bara säger typ Ja, jag ska döda allt ehm, ja. ja, men typ alltså, och, ja, men, Det blir strider Ehm och men, så här, Även om folk inte vill ha strider Och det var det som kanske vart problemet på just Contagia Att men, det var, men, folk, gick in, men, folk gick in för att döda andra För att ja. man har något typ av live mindset Att strida kul i bakhuvudet Och då var det fel För då gick det inte att spela på Det gick inte att mm. bara här, kasta ihop en ny karaktär för att ingen hade nej. ja men, ja, ja, men precis och då blir det också så här lite fult då ska man egentligen ha med sig extra kläder ja. eller något sånt där för att det ska kännas liksom, rimligt och den här ja, nu kommer jag in som min förra karaktärs tvillingsyster hej ja. liksom alltså det är inte det, det är inte snyggt det heller nej. för alltså, jag, visst, jag, det är coolt att det finns något ja. som har gjort det över Ja och, och, och som försöker dör, liksom. alltså ja, men, det ska man ju kudos för har, öh, vet, allt Det verkligen. skulle jag vilja vara med om då Även om jag skulle vara aserädd så, så fort någon ens närmar sig Vapen skulle man springa åt ett annat håll Och skrika i höganski liksom. ja. men, men alltså, var, Och varför gör, varför gör ingen det på riktigt? Men uh, jag vet oh, att man. Hinderland gjorde väl lite de, hade väl, de ville väl också ha lite samma rädsla För, uh, oh. men, för men mer för sjukdomen Som det lite kretsar kring Då kunde ju folk bli sjuka Eller um, om det var så att man fick Ett piller om dagen så här, På random kunde man bli sjuk Uh, um, ah. För jag tror att Antingen fick man en, man fick så här en puller Antingen var de fyllda med socker eller salt mm, Fick man mm. ett saltgrej Då vart man sjuk senare samma dag man skulle äta Ajajajaja. två sådana om dagen. Eller och det tycker jag är ett jättebra system. Det är ju sjuk, För då vet faktiskt. man vet själv inte. Men sen så, man dö, ingen dör i en sjukdom direkt. Nej, precis inte. Äh, så som kan ja. ändå spela på. Ja, det. ja men precis. Man kan, ja, men vill man, kan man dö innan live slutar och sen sätta sig i eller eller sånt där. Gör en cool Aj. scen. Men, alltså, man kan också bara bli sjuk. Ja, men precis. Det, det är kört nu liksom. Ja, men sådär, spela på att man försöker dölja det och så hosta Aj. tyst. Och sen så upptäcker resten av ens vänner det. Och, ja, men... Ja, det, det kan ju bli jätteballt. Det finns liksom. jättekola grejer kring det. Uh, ja. Men alltså, jag tror att det här med att, med att dö, dö, känns svårt också. För oftast så gör man ju det, alltså man är ju oftast med en grupp, eller så här är det oftast för mig i alla fall, att man åker med en grupp och man har förberett en massa, man kanske har gjort utrustning mm. tillsammans, skapat en massa band och grejer, och sen så bara pang, bom, nu dör man liksom. Mm. Det är ju skits, skitsvårt att, att göra det, och alltså... Även om alltså för vissa gör det säkert ingenting om att man säger att ah, jag lämnar gruppen någonstans under den här dagen så dör min karaktär eller ja. någonting. Men alltså, det skapar mycket logistiska problem tror jag alltså rent, rent praktiskt så ja. kan det vara väldigt svårt. Och de flesta har ju verkligen inga regler för att man ska kunna tvinga ha igen. De flesta är ju så här: ah, om du tar så här jättemycket skada så kan du välja. Att din karaktär dör mm. Så Och det är väldigt få människor Som, som drar nytta av det ja. Men det är coolt tycker jag när folk gör det Och ibland blir problemet Kanske lite tvärtom Alltså så här: alla vill att en karaktär eh, Ska dö, det här har jag varit med om på Eleria En gång, alla, alla, alla, alla Vill att en karaktär skulle dö Och det blev alltså, så alltså 50, <laughs> 60, 70 pers Bara ut på bara, nu ska vi ta den karaktären och bofra ner, gör liksom en hel uppsjö med ritualer om man ska flå, bränna hel i mark, eget varför alltså hela så här listan på så här <laughs> konstiga sätt man kan döda karaktärer på um, men då är det ju ändå upp till personen som spelar den om man vill döda karaktären eller inte Mm. Så att det är ändå lite alltså Även om det är väl mycket mer sällan Som ett helt lajba bort Med den där karaktären, det funkar inte uh, så. Men det blir ju lite problem På tillbakavägen också Ja, och jag tänker att I den För jag, hade jag varit den Som alla ville mörda så här, om Man ja. kanske inte själv vill det Alltså, då har man valet Antingen så framstår man an Antingen så dör man Och alla bara ser här typ Ja ah, det här var en cool scen Nice Ja eh, men Och man får Och, och det kanske sabbar hans egna liveupplevelse lite mm. eh, alternativt så ja, men dör man inte utan man överlever det på något mirakulöst sätt. Ja. Och då framstår man som den sämsta lajvaren som någonsin har gått i ett par skor. Ja. För man kunde inte spela på det här jätteobvius som alla andra hade spelat mot. Jo, precis. Nej, jag, jag vet inte. Vi var inte så involverade i det här. För vi var ett nya när det här hände. Uh, men, ja tänkt att det kanske det finns ett cool möjlighet att spela liksom på rymmen på något mm. sätt. Alltså så här inhiding liksom. Ja. Uh, det vet inte jag om det hände eller inte. Det kanske hände for all I know. Uh, för vi var bara med om den här sista delen och så var det någon som förklarade för oss att det här, här är ingen höjdare. Liksom. <laughs> uh, men uh, ja. Det är en konstig, konstig grej. Men uh, På stora live kanske det blir så. Jag vet inte. Jag har aldrig varit med om det förut eller efteråt nämligen, så att... Nej. Ja, nej. Nej, men, jag jag. Ja, men, ja, men vad fan, alltså... Men, eh, om vi ska... Det här med KP, ja. tycker jag är intressant. Ja. Um, Stridssystem var det. Ja, <laughs> exakt. Nej, um, men KP är intressant, tycker jag. Uh, på det sättet att, uh, men som sagt, det blir lite dataspeligt mm. kanske, och drar ifrån för man ska hålla på huvudräkna massa och sånt där. Ehm... Um, och bara det att vissa kan ju få så här fånigt höga siffror. Uh -huh. Som jag har fått för mig. Det var på något. Jag tror att det var Fredesväv. Det var en berättelse som någon. Som hade liksom så här. 8, 9, 10 KP. Uh -huh. Och ska du. då, Alltså, det krävs ju liksom. Det är som att hacka en morot och ha i all den här personen. <laughs> Nej, men alltså, det blir ju skitfånigt På något sätt. För ant, ja, jag vet inte. Det är, men samtidigt så måste man ju ge folk som har. På något sätt spenderat liksom tusentals kronor På eh, en stor ja. Cool rustning Ändå lite liksom så här value for money alltså, Visst det är inte, De köper ju inte av arrangemanget Men lägger man ut 12 000 För att köpa en fet rustning då vill man ändå att det ska spela roll. Ja, men sen samtidigt så tycker man ju att... Det är ju fett tråkigt att om alla som har råd har asmycket KP. Medan ja. de nybörjarlivaren som inte har skaffat någon rustning överhuvudtaget för att det är för dyrt. Knappt har haft råd med ett boffervapen liksom. Ja, men jag blir dödad hela tiden för att den... Alltså... Jo alltså det är jag, jag har jag har försökt ett litet exempel med, uh. med, med en polare som lånade som lånade ihop en hel plådrustning till <laughs> första live Det är en jävligt cool grej så jag önskar jag har fått göra det. Uh, cool, cool grej. Nej men jag förstår precis vad du menar. Det ska ju inte vara någon slags pay to win historia heller. Nej. Uh, även om jag tror att det finns väl människor som inte är så intresserade av att köra den rollen heller. Ja. Uh, men ja. Uh. Uh. Nej absolut. Uh. det det det är med på. Ja, men då gillar jag mer jag men, så här typ, jag men, Som krigshjärta gör Att men, bara tvåhandsvapen Kan utdela skada På folk i jätte, jättemycket rustning ja. liksom, Eller sådär Och dessutom är det ju så Det är bara på de rustade områdena ja. Det är mer fel men Till exempel då, om man inte har en ryggplåt Vilket kanske inte är Det, alltså det, det kanske är en av de grejerna man köper sist mm. Och sen kommer någon bakom Och hugger in i ryggen liksom, Då är det bara pangbon ner liksom. Eller om man har jämt då två högerryggen. Pangan ja. ner liksom. Um, och det kan ju ge ett jävligt intressant stridsspel det också. Ja. Men, um, men då finns det ändå. Ah, men, ja, men, jag, men jag gillar det. Och dessutom så känns det trovärdigt. Det ger mig mer immersion i kanske den stunden där det finns minst immersion. Alltså så här. Ärligt talat. Vi springer runt med, med stora plast till hyggen, liksom ja. Alltså. Så. Det, det går ju inte att få ett att se riktigt ut. Liksom. Det, eller det går att få det att se snyggt ut och liksom emulera lite, men det alltså du kan ju inte ha någonting så tunt till exempel det går ju bara inte. Nej, men och jag snackade med en, en polare som ja fäktar svärd liksom så här. Han de hade någon så vikingafäktargrupp i Karlstad som slogs med blankvapen liksom och ja. sköld och fäktningsmasken och gympalhall på söndagar. Um, och men, han sa ju det Att det han ogillade med Bofferstrid Det var att folk slog så jävla fort Ja, det alltså, gör det. Ja, men För att det går att göra Men mm. alltså, man fick ju jämförelsen ja, men, ja, för det är en enorm Viktskillnad Det är att, ju verkligen det ja. och, alltså, och jag tror också En del av effekten Tänker jag på typ när man drar vapen och grejer. Jag kommer ihåg inför ett live-möte Det var så här. Bröllopslive, live. Uh, om någon känner igen det. Det var länge sedan och väldigt litet. Uh, där, de, uh, där de satt och avvägde sig, ska vi ha blankvapen? Ska vi inte? Det ska vi ju inte slåss egentligen alls. Men om någon vill ha det alternativet, kanske de vill ha det. Alltså det kanske de säger, jag mördar brudgummen. Wow. Så, jag vet inte. Men till slut så, så Alla sitter där på ett långbord Och så, så går en kille iväg vänta. Så kommer han tillbaka och lägger upp ett blankvapen Så här, bam, på bordet Och så säger han, den där är sylvass Du kan raka dig med den där Och allas fingrar kröp in Till knutna nävar Och bara äh, drog upp händerna från bordet Han bara, den är rundslipad Men effekten ja. blir Ändå det där Shit ah, farligt Alltså, så men det kommer det aldrig bli Med, med ett, ett boffer Och man kan tänka på det här och spela på det Absolut Men jag tror att man kommer vara en minoritet Om inte arrangörerna uttryckligen går ut Och säger att det här ska vara en faktor Det är viktigt för det här livet mm. liksom. Jag är på att arrangerar ett live jag försöker hela tiden att inte prata om det. Men det är nästan det enda jag pratar om i, min vardag, i mitt vardagsliv. Ett um, 80-tals high school live. Hugh high, Kolla upp det på Facebook. <laughs> reklam. Um, wow. Nej, men alltså, det, det var väl kanske lite min plan. Men inte bara att jag reklamer. Um, det jag kom fram till här um, ganska nyligen gällande det livet Det är att det ska vara nollvapen. På det. För jag insåg, okej, okay, amerikansk high school, det men, i, i, när man tänker sig konceptet så tänker man nog inte det med skjutvapen, till höger och vänster. Eller med att, <laughs> men jag insåg att bara släpper man den här idén fri och folk får börja fixa gear och grejer så kommer någon att här, ta med sin airsoftpistol Eller en Precis. liten blankslipad men, rundad stilettkniv. Eller ja. men, så här. Alltså, det man kommer må, man finnas. Måste se, man måste sätta regler på det. Absolut. Ja, jag men och jag, jag insåg det för. Ja. Oavsett så vad, vad det är för sättning så tror jag att livare kommer bara så här typ: Ja, men fan, det här passar min roll. Ja. Det passar min roll att vara en fighter eller så här. Även om det är ett bröllopslive eller något så här, Jag vet inte. Ja, det, det känns, ja, men. Ja, eller att livare är liksom lite vana. Vi har alltid kunnat ta den våldsamma vägen mm. ut. Det är ju. Alltså. Det blir ju bland konstigt Ja men som på ett brödlopsläv. Nu händer ingenting på det bröllopslivet för att de valde blankvapen då. Um, men hade man valt boffervapen. Då hade det kanske hänt. jag kanske inte var bruden eller brudgummen, men det kanske var någon av tjänarna som hade, som jag då challat på när några andra gick ut och huss i skogen. Uh, som hade råk, råkat i blåsväder liksom. Um, eller någonting. Men här fanns inte det alternativet och jag vet inte. Det, jag tror att det tvingar folk att rollspela i en situation där man kanske skulle vilja använda våld. Mm. för att det är så jävla enkelt. Men ärligt talat hur, hur alltså, det känns ju jävligt olämpligt att gå runt och nita folk på Ja men ja, och ja men, och det alltså, ja, jag tror inte det händer i Nej. verkligheten. Jag tror det aldrig har Nej, hänt i verkligheten att, jag att någon bara, film ja, ja men precis att någon bara blir aspist och stäber någon. Det ja, okej okay, ja. det är klart det har hänt. Men ja. alltså ja men jag tror inte mål. att det är så vanligt som man tror att det är via live och film och grejer. Nej, men... och jag, jag kommer Jag det här konstig grej. Mm. Uh, men uh, vad heter det? vi var på. Jag var på ett live, ett litet så här, mysigt byli. Och uh, själva borgmästaren om man ska säga, var, var ett riktigt äsa hålla. Alltså säga, jättrevlig, <laughs> superstäng, alltså världens äckelprick liksom. Um, och, och arrangören hade liksom räknat med att den här karaktären skulle typ bli mördad eller avsatt eller någonting skulle hända, det, det var inte hållbart tanken var att det inte skulle vara hållbart så vi skulle reagera um, och det slutar då med att en, en av personerna går och, och hugger den här, alltså typ utanför dasset eller alltså motsvarighet, så här ute i skogen där ingen märker och då blir det coolt, då blir det så här polisutredning i bin, liksom så här ja, gardet är där runt och kollar så där. och så um, är det var fint för att eh, jag vet inte vad det han heter ja men vi säger präst. Eh, så, så, så frågan varför varför gjorde du det här? Ja eh, men han var så jävla så här äcklig så här i mitt ämbete som präst så kunde jag inte så här, tillåta att han lever typ eller något sånt där. Det var inte, inte word för word men det kändes så sjuk grej om man bara ja men livear använder våld jävligt lättvindigt liksom. Mm. Så här, fuck it, det är enklare att bara stäba någon Än att köra något maktspel För att få ut dem i makten Eller så, alltså, De bara, ah, det, vi knivar Det blir enkelt <laughs> <laughs> Eller något ja, Nu står de i vägen, fuck them Off with their heads titta liksom. ja liksom. Alltså, ja. Så kan det bli ibland Så kan det bli ibland kom vi fram till någonting här Ja, jag vet inte. Alltså, vi känns väl ett så överens om att alltså, KP är ingen superhöjdare. Nej, um. och att det kanske finns väldigt få bra stridsystem. egentligen. Alltså... Ja, för att strid blir alltid ett off-moment. Ja. Typ. Går inte riktigt att, att ta bort det. Alltså, vi kan inte hugga av varandras händer på riktigt. Liksom. Uh, så att då, då, får, då får det vara ett off-moment. Det är ju jävligt kul off-moment, måste jag säga. Ja, men, alltså... Det roligaste off-momentet till och med. Ja. Men, men ändå. Det kanske, vi kanske inte kan uppnå den sortens immersion på den nivån. Nej. Det skulle väl vara Airsoft då kanske. Eller? Eller, ah, jag, alltså, jag, jag, så, jag har inte. aldrig kört jag har aldrig kört med airsoft alltså med så här, med kulor och allt det där. Jag har aldrig jag, alltså vissa politiska live där man har med sig lite så här mm. gaspistoler och låter bläm bläm när man skjuter men alltså inga inga kulor. Nej alltså det jag jag vet inte. Jag jag har ändå airsoftat en del och ja, så här, faktiskt spelat airsoft åkt till banor på söndagar och ja. skjutit runt liksom och så här. Och Ja, men Airsoft är så ofta kul så. Det, det funkar typ på berget och liknande. Men det är. Jag tycker inte att ett bra strikt system för, för live. Jag Nej. tycker verkligen inte det. För jag vet inte, helt plötsligt så krävs det att man har att alla går runt i skyddsbriller hela tiden. Ja, det är Och ja, men andra sådana här. kan ju fluffa det. Jag tänker lite som i så här Buck of Eli alla mm. måste på sig Sogglier, vissa på sig coola goggles, andra bara ja. pilotbrillor för att I'm ja, det har ju gjorts också. Ja, men men, ja, men det är ju ingen som har coola skyddsglasögon på live. Nej, det, är det är ingen som utmärligt. lägger tid det på Precis, Det ska ju vara ja, skyddsglasögon Precis. Det får egentligen inte vara Lika coolt som man vill att det ska vara Nej. Utan allt blir Köpt på Claes Olsson mm. Och man tappar Allt Nej, Jag vet inte Jag, jag, ja. Ja. jag, jag, jag spånar nu lite vilt mm. Men, men pintboll. Ja, alltså visst då, kanske. då, då, då blir det ju ännu mer då på en mask och skit men jag tänker alltså där kan man ju inte fuska då är det en så stor röd så kör man bara så här röda kulor stor röd pff, ja. på. En, men men då är, det, blir, då är outfiten träffad. du har jobbat på veckor ja, innan sabbad det. för att Ja okej. Okay. Okej, okay. det finns inget bra stritsystem. Det finns inget riktigt ja. riktigt. Det finns inget perfekt stritsystem. Kan inte kan folk säga. bara älska varandra istället? Kan vi inte sluta slåss i livesverige och bara omfamna Oh, ja, kanske så <laughs> Jag tänker mig här nu att du sitter Jag vet inte, i bilen på väg till jobbet Eller i bussen på väg till skolan Eller jag vet inte, du står i diskar För det är då jag lyssnar på podcast um, Och bara så här typ Fan vad fel de där har De där har ju inte tänkt på det här och det här Och att man kan göra på det här sättet Det här är i min men Hör av dig till oss med det Vi vill jättegärna veta Vad ja, men så här typ ni lyssnare har för så här ultimata Vad har vi inte tänkt på? För jag tänker mig att det här är ett ämne vi antagligen Kommer återvända till ja, Det finns absolut. mer att diskutera På striktsfronten, just för att det är en så stor del Av 9 av 10 live Ja typ. faktiskt alltså... det, det brukar bli så ja. nej men och Det vore ju sjukt kul att höra Allt vad ni tycker och tänker Och ja Mm. så väl ämnen som var vilka vi whatevs ja absolut Hör av er ja men, precis vi ni var med i podcasten slå oss ja men, hör av er till oss för ja, men, vi, vi skulle gärna mörda för lite gäster buffermödra då men bara i fantasin ja, ja men, bara fantasimörda ja. um, <laughs> men jag tänker att på det här så kanske vi avrundar Jajamensan. ja jag tack så mycket ja tack hej